як усе це не відповідає сценарію акту проголошення УРД. На основній сцені, де за задумом Назарія Пророка мали виступати хіпі-кобзарі, співав і танцював молдавський ансамбль «Жок». Кобзарі ж зі своїми інструментами поодинці колотились в юрбі. На іншому майданчику чоловічий вокальний ансамбль «Голуби Буковини» виконував антивоєнні пісні під акомпанемент баяна. Непомітно, якось так сором'язливо, один з молодиків з комсомольським значком – червоний прапорець з профілем якогось лисого чоловіка, схожого на оперного Мефістофеля – підняв червоний прапор. За ним підняли свій чорний штандарт товариші-анархісти. Через півгодини скрізь, куди сягав своїм пильним оком автовізій, розбівались червоні та чорні прапори. Згодом з'явились і національні, румунські та російські триколори, білі полотнища із синьою шестикутною зіркою. Так, сказав собі автовідій, треба знайти оргкомітет. Хай він припинить це політиканство. Але оргкомітету ніде не було. А тим часом стихійно утворювався великий мітинг. На помості, де мав стояти Назарій пророк, з'явився якийсь незнайомий чолов'яга з худим, блідим лицем, довгим прямим волоссям та блискучими очима психопата. Він тримав в одній руці якусь книжку, а у другій іграшковий червоний прапорець. Він щось довго кричав у мікрофон жахливою російською мовою, а коли його вже почали відсувати вбік, несподівано заверещав. "Товариші! «В солідарності, сосражаючийся з українським агресором Росії, прошу минуту молчання». Коли зібрання трохи помовчало, він закричав «Долой, українсько-буржуазний режим! Да здравствует свободная Росія! Да здравствует демократическая Украина! Ура, товарищи!» Публіка радісно загукала «Ура!» І автовізій зрозумів, що своїми статтями за цілу зиму він нікого не переконав. Наївних адептів УРД тут було не більше двох тисяч. Решта з'їхала з усієї України, з колишньої Кубано-Донської козачої республіки, яка перетворилась на три звичайні українські області. З Росії, яка стала царством, бо президент Борис Романових проголосив себе царем під іменем Бориса II з Уральської конфедерації, з Сибірського ханства, з Молдови, з Румунії, з Ізраїлю і навіть з далекосхідної республіки, маючи цілком іншу, ніж проголошення УРД та сприйняття нагірної проповіді Назарія Пророка мету. Але ще не все втрачено. Ось станеться пришестя Назарія Пророка із неба через посередництво сріблястої повітряної кулі, і все зміниться. Оратори змінювали один одного, і публіка почала біснуватись. Натовп несподівано для себе самого зрозумів, що він позбавлений демократії, що його кляті українські імперіалісти пригноблюють, що його мучить комплекс вини перед розтерзаною Московщиною ще від походів Сагайдачного і Конотопського побоїща. В ньому прокинулось співчуття до предноблених українократичним режимом нацменшин. Він відкрив для себе марксизм, який забезпечить соціальну справедливість. А також він, цей різномастий, але збурений натовп, став відсотковим інтернаціоналістом, екологістом та пацифістом. А тут для СНБ роботи – непочатий край – подумав автовізій і задерг голову до гори. За сценарієм вже мав прилетіти на сріблястій кулі Назарій Пророк. Є, летить срібляста куля, що несе нового месію з новою заповіддю. Гарна така срібна куля і гондола теж посріблена. Автовізій сам заплатив одному хотинському волоцюзі 10 гривень за те, що той якісно і швидко пофарбував кошик гондолу сріблянкою, розведеною Оліфою. Ще трохи станеться пришестя Назарія Пророка, і варіюватий натовп забуде про марксизм та комплекс вини перед Московщиною. Він утопить у Дністрі цих схибнутих ораторів, як потопив колись Каган Володимир поганських богів у Дніпрі, і радісно прийме вчення Назарія Пророка.